Hetedik fejezet. Inimát keserűen égette a kudarc, de nem vesztegette az idejét. Mikor látta a toronyból aláhulló embereket, még ő is reménykedett, mint Ajala. Mikor azonban alvezérének csapata feltűnt az úton, és mögöttük döngve zuhantak le a kaput elzáró gerendák, már tudta, hiába várakozik tovább. Felugrott és szétküldte csapatait, hogy engedjenek át mindenkit, aki a városból jön. Befelé azonban egyetlen ember sem mehet. Parancsát olyan gyorsan hajtották végre, hogy mire Mubán értesült a nyugati kapunál történtekről, a város már el volt vágva a száraz földtől. A katonák letáboroztak az utak mentén, a dombok takarásában, ahol észrevétlenek maradhattak, és nagy lelkesedéssel tettek eleget a parancsnak, mert vezérük nem mondta, hogy a kifelé igyekvőknek az életükön kívül mást is meghagyjanak ma megvetette a gazdagságot, csak annyit tűrt meg maga körül, amennyit akarata ellenére ráragadt, és a kényelmét szolgálta. Nem tiltakozott, ha testőrsége új, díszes sátorral várta, hogy étkészletének lassan minden darabja színarany volt, de zsákmány részének ügyeivel, pedig ez kincstárnyi nagyságrendű vagyont jelentett, ajala törődött. Ő számoltatta el peknemert szőrszál aprólékossággal. Inimma még ahhoz sem vette a fáradtságot, hogy egyszer is belenézzen a jegyzékekbe, melyeket alvezére hűségesen elébe hozott. Eddig a napig katonáinak szigorúan megtiltotta a fosztogatást. Ugyanolyan keményen büntette, mint az árulást. De tudta, most kárpótolni kell őket, amiért hiába csúsztak-másztak két nap, két éjszaka egyetlen hang nélkül, messze elkerülve a völgyekben futó utakat, mindig ott, ahol a dombok gerincén a bozót a legáthatolhatatlanabb, a sziklák a legélesebbek voltak, és ha helyenként lejjebb is húzódtak a műveletlen övezetekből, a kertekben csak menet közben szakíthattak a gyümölcsöktől roskadó fákról, mert Inimma egy lépésnyi lemaradást sem engedett. Pechnemern és Irnok még a lerombolt város kikötőjében várakozott. Inimma csak harcosokat volt hajlandó magával vinni erre a vállalkozásra, azokat is gondosan megválogatva, így senki sem akadályozhatta meg a katonákat, hogy azt tegyék, amit ők a háború első és legfontosabb céljának tartottak. Nem csak az utakon feltartóztatott Lail beliek kirablása ígért bőséges zsákmányt. Lail gazdagsága már évszázadok óta nem fért falai közé, túlcsordult rajta. Ha kertjei nem is terjedtek volna ezen a parton Avanától beli szúig, mint Menevi mondotta, félnapi járóföldnél messzebbre nyúltak, Beborították a lankákat, a csúcsokra, meredek oldalakra szorítva vissza a szürkés zöld mogorva bozótost, amelyből, mint hatalmas oszlopok emelkedtek ki az ősöreg tölgyek és cédrusok. A város lakóit ezek a kertek táplálták, veteményük, gyümölcsük, boruk az ő asztalaikra került, és cserébe Lail árui, a földművelés bronzeszközei, edények, szövetek, bőrök, de az arany és ezüst is szétáramlott a vidéken. Csak a legszegényebb kézművesek kényszerültek arra, hogy egész életükben a falak közé szorítva éljenek. A közepesen vagyonos rétektől kezdve minden családnak gondosan ápolt kertje volt valahol a dombokon, és a kert közepén ház várt, ahogy gazdáinak az év legforróbb szakaszát ne a levegőtlen, szűk utcák folytogató izzásában kelljen végig szenvedniük. Más volt az élet azon a földrészen. Nem csak arra gondolok, hogy sokkal régebbi és több rétegű kultúra keverékéből állt össze végül is az, amit lakói a fényességes nagy király végtelen birodalmának neveztek, hanem hogy a föld gazdagabban, könnyebben ontotta terményeit. Nem kellett az élelem minden falatjáért szüntelen küzdelmet vívni, mint a mi partvidékünkön. Az emberek ráértek végig heveredni egy fa árnyékában, hogy tunya semmit tevésben töltsék napjukat vagy eszüket forgassák olyan kérdéseken, melyeknek a napi megélhetés gondjához semmi közük nem volt. vannában és a többi városban a tudomány és a mesterségek minden eredményét a kényszerű szükség csiholta ki a koponyákból, és Habamú is azért formálódott papjai száján keresztül olyan szigorú és követelő istenni, hogy legyen hatalom, ami az embereket akaratuk ellenére rákényszerítse a több és még több munkára. Csak így lehetett kikötőket építeni, vízvezetékeket és templomokat, városokat teremteni ott, ahol a tenger fiainak érkezése előtt a kopár öblökben nyomorúságos halásfalvak viskói bújtak össze, és fölöttük egyetlen ősi Isten uralkodott, akinek formátlan megfoghatatlansága csak rettegésre készítette az embereket. Nanúr a gonosz. Az aban partok sokféle, soknyelvű népe, Alig vette komolyan isteneit. Olyan sokan voltak, és olyan régiek. Sokkal fontosabb volt azt figyelemmel kísérni, mi a szándéka a helytartónak, aki a sohasem látott, de harcosai erejében mindig jelenlévő nagy király kegyelméből éppen a város palotájában hűsöl, vagy az áruk forgalmának változását, az arany és ezüst rejtett patakjainak áradását és apadását, amelyről ugyan néhány gőgös ember azt tartotta, hogy ismeri a titkát, sőt, előre meg is jósolhatja, a többség azonban csak legyintett. A sors, a szerencse dolga ez is, mint jóformán minden a földön. De gazdagnak lenni azért volt mégis annyira csábító azon a parton, mert a szegény sem élt rosszul, és a vagyonszerzés izgalma maradt az egyetlen nagy varázs azok számára, akik küzdeni akartak valamiért. Lyle kertjei tehát gazdagok voltak. A harcosok több értéket találtak, mint amennyit valaha is el tudtak képzelni. Hogy a várost nem sikerült rajtaütéssel elfoglalni, a kudarc napjának estéjén inimán kívül már egy tucat embert sem érdekelt. Serényen teljesítették a parancsokat azzal a boldog várakozással, hogy ha a következő csapat felváltja őket, ők is bebarangolhatják ezt a földi paradicsomot, ahol minden ház rejtegett még valamit és lakóik mindent elébük tárnak, csak az egyetlen mentség, ami számukra a legértékesebb, az életüket. Ha a veteránokat harc helyett gondolkodásra nevelik, ugyanolyan hosszan és kitartással, egy idő múlva valószínűleg maguk is töprengeni kezdtek volna, nem értékesebb ezeknek az embereknek az igazsága, akiket őszinte megvetéssel gyáváknak és puháknak tartottak. Szerencséjükre ilyen azonban eszükbe sem jutott áldották inimmát, hogy erre a csodálatos földre vezette őket. Vezérük pedig, cserében az áldásért, irgalmatlanul megdolgoztatta őket. Az utakon, 300 lépésre a kapuktól, a torlaszokat egész éjszaka fákja fénynél is tovább építette, és még el sem készültek, amikor őrséget hagyva mögöttük, hajnal előtt leereszkedett csapatának nagyobbik részével abba az öbölbe, melyet egy széles domb háta választott el a keleti kaputól. Itt emelkedtek pompás díszkertjeikben Lail leggazdagabb kereskedőinek nyári palotái, mert ennek az öbölnek a vizét majdnem minden évszakban szélfodrozta. Ezen az éjszakán is ott bújkált a kertek fái között, és ha valamelyik palotára fákja repül, szívesen segített volna, hogy a tűz bömbölő óriássá nőve a régi és nagyművészettel készített épületeket. De inima nem gyújtogatni jött az öbölbe, bár amit végzett, alig volt kevésbé kegyetlen a tűzvésznél. Szétromboltatta a parthoz legközelebb eső palotákat, hogy a gerendákból és faragott kövekből szumúri irányításával kikötő part épüljön. Még le sem görgették a hullámtörés sejem simaságú homokjáig az első köveket, amelyeket az évszázados falakból a veteránok kardjaikkal feszegettek ki, amikor jelentették, hogy egy közepes nagyságú, de olyan gazdagon díszített gáját zsákmányoltak a parton, hogy az csak a é lehet. Aztán kiderült, hogy az egyik kereskedőé volt, aki pusztán azért építette, hogy élvezze a hajózás örömeit. A harcosok ezt el sem tudták képzelni, mert még Pilágú sem szállt soha életében a hajózás öröméért a tengerre, ha mást nem a saját dicsőségét kereste rajta. Pedig az senki sem állíthatta, hogy Pilagu nem szereti a tengert. Inimát azonban nem érdekelte, kié volt a hajó és mire használta. Beleültette Sumurri legkevésbé fáradt hajósait, hogy evezzenek vagy vitorlázzanak, mit bánja, ahogy tudnak, de még dél előtt érjenek Pilaguhoz. Indulhat, kész kötő. A hajósok egymásra néztek a derengő hajnalban, majd végig a parton, ahol ugyan száz és száz katona nyüzsgött, de kikötő még sehol. De nem mertek vitatkozni innimával, átadták üzenetét Pilagunak még aznap délben. És mire harmadnap befutottak a hajók, kikötő várta őket az öbölben. Őrködni a torlaszok mögött, a kikötőt építeni, járőrökkel 20-25 kilométerre behatolni a szárazföld hegyei közé, hogy váratlan támadás ne érhesse a sereget és közben úgy váltani egymást, hogy minden szakasznak jusson három-négy-kettős órányi pihenő, alvás helyett ez alatt raboltak, ehhez 2500 ember is kevés, Ezzel elinin ma is tisztában volt. Ezért másnap délelőtt már az Abán lakosságot is munkára hajtotta. Házukban úgysem sok félteni valójuk maradt addigra. Követ hordani, gerendát cipelni mindenki képes, bármivel töltötte korábban életének napjait, és hiába került elő újabb ezüst és arany az eddig fel nem talált rejtekhelyekről, csak két tiszt akadt, aki hagyta magát megvesztegetni, a többi szerencséjére mindjárt az elején. Inimma véresre korbácsoltatta őket, nem törődve azzal, hogy legrégibb emberei közül valók. Így hát mindenki, akire a katonák rátaláltak az úton, a házakban vagy a bozótban bujkálva, dolgozott, építette a kikötőt vagy a torlaszokat erősítette tovább. Nem fölösleges kegyetlenségből hajszolta őket. Ezt az is bizonyítja, hogy még a hajóhad érkezése előtt mindenkit útjára engedett. Talán azért is olyan gyorsan, nehogy mernek megint eszébe jusson rabszolgákat szedni közülük, akiket etetni kell. A kikötő kész, a torlaszok elég biztonságosnak látszanak. Menjen haza minden abban, és dolgozzon tovább a kertjében. Ha nem így lesz, kilátja el élelemmel a hadsereget. Ezzel egy időben a fosztogatásnak is véget vetett, senki sem zaklathatta többi a házaikba visszatért abanokat. A katonák, akik megszokták, hogy úgy tekintsék vezérük parancsait, mint az időjárás szeszélyeit, sajnálkozva engedelmeskedtek, holtukig emlegetve azt a három boldog napot. Pedig inném a cselekedetei mögött most is ott volt az a bizonyos követhetetlen logika. Katonái csellel, fényes nappal bent jártak a városban, legyilkoltak több mint száz embert, utána Muban szeme láttára eltorlaszolták a városba vezető utakat, összefogdosták az embereket, akik aznap reggel úgy indultak el hazuró, hogy csak kósza hírekből hallották, igen, valahol messze, délre a várostól, valami kalóz csapat fosztogat a parton. Egy kettős óra sem telt el, hogy ajala kardjától meghalt az első ember a Kovácsok utcájában, és Lail, a tengerpart gyöngye, a főváros el volt vágva tartományától. A helytartó pedig nem lesz sem gyáva, sem ostoba, hogy ezt bosszulatlanul hagyja. És ereje is van hozzá. Ezért sürgette a torlaszok és a kikötő építését, a partra szálló seregnek pedig azt sem engedte meg, hogy láthassák a várost, amennyiért annyit hajóztak és fáradtak. Zárt rendben kellett várakozniuk a hajók mellett, míg a vezérkart rövid tanácskozásra hívta össze az öböl egyik éppen hagyott palotájában. Tegin és Gíjat a kikötőben maradtak Pilagúval, a legjobb hajósokat nincs értelme szárazföldi harcban fárasztani. A narati parittyások és a sereg összes íjásza felhúzódik a domb oldalán a keleti kapu irányába, de amelyik 50 lépésnél közelebb merészkedik a domb tetejéhez, azt az avanai íjászok figyelmeztetés nélkül lenyilazzák. Inim a legszívesebben velük maradt volna, mert azon fordulhatott meg minden, hogy erről a csapatról ne legyen tudomása az ellenfélnek. Végül szörnyű fenyegetések kíséretében áyalára bízta őket. A fenyegetések persze nem az alvezérének szóltak, hanem a többieknek, a vezérkarnak, az öbölben maradó tagjait is beleértve. Aztán megindult a sereggel, vigyázva, hogy a városból láthatatlan maradjon. Menevit a bitámiakkal az északi kapuval szemben rejtette el, ez majdnem négyezer harcost jelentett, és még egyszer a lelkére kötötte, ne mozduljon, amíg ő jelt nem ad. Utána a beliszúj sereggel és saját katonáival kisétált a dombok közül, egyenesen az északi kapu előtti torlaszhoz. Ott megállította őket, mintha tétovázna, hogy vajon itt vagy a nyugati kapunál támadjanak. Végül a sereg mégis megindult a nyugati kapu felé, végig parádézott a falak alatt, alig tisztelve az onnan kiküldött nyilak hatósugarát. A nyugati torlasz mögé érve hosszú, soros oszlopba rendezte a katonákat, úgyhogy a vége már elveszett a dombok közé kanyarodó úton. Ostobaságnak tűnt így felállítani őket, de Inimma szándéka éppen az volt, hogy Mubán ostobának tartsa. A beliszúi csapatok voltak elől. Mögöttük alig 500 avanai látszott még. A többivel Inimma a dombok takarásában visszafordult, és Menevi csapatain is túlhaladva ott állapodott meg, ahonnan nagyjából egyforma távolságra volt az északi és a keleti kaputól. Kettős csapdát állított. Ha Muban haragjában csak a bosszura gondol, és a nyugati kapu előtti akra rohan, Menevi kerül a hátába. Véres harc lesz, és a döntést valószínűleg nem lehet kicsikarni, mert Muban hamarabb visszavonul, de ezt Inimma óvakodott megmondani menevének, nehogy kedvét szegje. Ha azonban Muban okos, és Inimma erre számított, a keleti kapun át a hajóhadat igyekszik elérni. A hajóhad felgyújtása a legnagyobb veszteség, ami a támadókat érheti.